Нею далеко не проїхав, коли кінь пирхнув і кинувся вбік, побачивши щось на дорозі. Конан поглянув з його спини на жахливо розбиту, криваву подобу людини, що лежала і намагалася щось вимовити крізь зламані щелепи. Лише боги пітьми, що керують долями чорнокнижників, знали, яким чином Хемса зміг вибратися з-під величезної купи каміння і вилізти крутим схилом на дорогу. Введений якимсь дивним почуттям, Кімрі зійшов з коня і зупинився над покаліченою людиною. Він знав, що зараз є свідком незвичайного, протиприродного явища. Хемса підвів скривавлену голову, а в його дивних очах, затягнутих мукою і мороком недалекої смерті, з'явилися проблиски свідомості. "Де вони?" Проскрипів чаклун, у голосі його не було нічого людського. Повернулися у свій проклятий замок на Імш, — буркнув Конан. — Забрали з собою Деві. — Піду, — буркнув нещасний. — Піду туди. Вони вбили гітару, а я уб'ю їх. А колітів чотирьох з чорного кола і самого володаря уб'ю. Всіх уб'ю. Він спробував протягнути далі своє скалічене тіло, Проте навіть його непереможна сила волі була вже нездатна оживити ці криваві шматки, потріскані кістки, що трималися тільки на порваних жилах і роздертих м'язах. «Іде за ними. буркотів Хемса, з рота якого струмувала кривава піна. «Іде Я й маю намір це зробити, сказав Конан. Хотів скликати своїх авгулів, та вони пішли проти мене. Поїду на їм шодин. Відніму в них Деві, навіть якщо б мені власними руками довелося рознести на шматочки цю прокляту гору. Я не думав, що губернатор наважиться вбити моїх вождів, коли я захопив Деві. Проте, схоже, я помилявся. Він заплатить мені за це головою. Зараз вона мені вже не потрібна, як заручниця, але... «Хай на них прокляття і зіля», – видихнув Хемса. «Іди, я Хемса». Вмираю. Почекай. Візьми мій пояс. Покаліченою рукою він почав копатися в своєму лахміті, і Конан, зрозумівши його наміри, нахилився і допоміг зняти зі скривавленого тіла пояс дивнього вигляду. У прирві тримайся золотої жили, бурмотав Хемса. Носи мій пояс. Мені його дав стигійський жрець. Він допоможе тобі. «Хуча мене підвів. Розбий кришталеву кулю з чотирма плодами граната. Бережися перетворень владики. Іду до гітари. Вона чекає на мене в пеклі. ай я я скей З цими словами він помер. Конан подивився на пояс, сплетений з волосся, не схожого на кінське. Швидше за все, пояс був сплетений з чорного жіночого волосся. У щільних сплетіннях блищали маленькі коштовні камені, таких він ще ніколи не бачив. Пряжка була химерною, у формі плоскої клиноподібної голови змії, укритої дрібними золотими лузками. Коли Конан поглянув на це плетиво, холодне тремтіння пробігло в нього по тілу. Він замахнувся, щоб викинути пояс у прірву та, подумавши, застибнув його на стегнах ховаючи під своїм широким багарійським поясом, який носив завжди. Потім сів на коня і рушив далі. Сонце сховалося за вершину. Конан підіймався вгори по довгих тінях, які, немов широким плащем, покривали полонини і уступи скелю низу. Він уже наближався до вершини, коли попереду почув стукіт підків. Він миті не вагався, Насправді стежка була така вузька, що величезний жеребець не зміг би повернути назад. Кімерєць обігнув виступ скелі і опинився на більш широкому відрізку стежки. Пролунав цілий хор застережних криків, але жеребець Конана вже притиснув переляканого коня до скелі. А Конан з залізною хваткою схопив руку їстя, що замахнувся на нього ножем. «Керімшах!» – вимовив Конан, і в очах його спалахнули яскраві вогники – Туранець не чинив опору. Сидячи на конях, вони майже стискалися грудьми, а рука кімерійця стиснула його плечі. За Керімом Шахом їхав загін іракзаїв на худих конях. Вони з лютю дивилися на незнайомця, що загородив їм дорогу і тримали на поготові луки-кінджали, та не поспішали їх пускати вхід через небезпечну близькість зяючої біля їхніх ніг прірви. «Де Деві?» – запитав Керім Шах. Тобі ще до того гірканські шпигуни, відповів кон. Знаю. Я в твоїх руках, сказав Керімшах, я їхав із горянами на північ, коли ми потрапили в засідку, розставлену нам ворогами на перевалі Шалізах. Багато моїх людей були вбиті, а решту переслідували, як зграю шакалів. Коли ми позбавилися переслідувачів, попрямували на захід до перевалу Аміржерун. А сьогодні вранці наткнулися на Вазула, що вештався по горах. Він зовсім з'їхав з глузду, та перш ніж він помер, ми багато про що дізналися з його безладного марення. Зокрема, що він залишився єдиним уцілілим із тієї банди, яка помчала за вождем Авгулів і полоненою кшатрійкою в ущелині біля села Курум. Весь час він говорив про людину в зеленому тюрбані, якого збив кінь Авгула, який, коли на нього напали Вазули, переслідуючи ту людину, Згубив їх, знищивши так, як язик полум'я знищує хмару сарани. Яким чином цей вазулу цілів, не знаю, він теж не знає, але з його марення я зрозумів, що Конан зітхора був у курумі зі своєю королівською полонянкою. А коли ми пробиралися через гори, зустріли голу галзайку з бурдюком. Вона сказала, що її пограбував величезний воїн в одязі вождя Авголів який, за її словами, примусив її віддати одяг для супроводжуючої його вендійки. Дівчина твердила, що ти поїхав на захід. Керімшах не визнав за потрібне розказати, що коли ворожі налаштовані горяни перекрили йому дорогу, він сам їхав на умовлену зустріч із загоном Туранської кінноти. Дорога до долини Гурашах через перевал Шалізах була довшою, ніж дорога, що веде через перевалу Амір-Жерун. Та ця, хоч і коротша, вела землями Авголів, яких Керімшах вважав за краще уникати, принаймні, поки не з'єднається з армією. Відрізаний від дороги, що веде на перевал Шалізах, він усе ж таки поїхав цим небезпечним шляхом, поки звістка, що Конан зі своєю полонянкою ще не дістався Авгулістану, не схилила його до думки повернути на південь і вчинити зухвалий похід глибінню гір у надії зустріти Кімерійця. «Скажи краще, де Деві». — запропонував Керімшах. — У мене військова перевага. — Хай тільки хоч один із твоїх псів доторкнеться до тятиви, і я скину тебе в прірву, пообіцяв Коно. — Крім того, ти б не мав користі, коли б мене убив. Мене переслідують 500 авголів, і коли б вони побачили, що ти позбавив їх задоволення зловити мене, вони спустили б з тебе шкуру. Крім того, Деві зі мною немає. Вона потрапила до рук чорних чаклунів з інша. До Тарума, тихо вилаявся всякий рімшах, поперше втрачаючи свою незворушність. Хемса. Хемса мертвий, сказав Конан. Колишні хазяї разом із кам'яною лавиною спустили його в пекло. А тепер зійди з моєї дороги. Я з радістю вбив би тебе, аби мав час, та зараз поспішаю на їм ж. Поїду з тобою, відповів зненацька Тураниця. Конан розсміявся йому в обличчя. Ти адаш, я тобі довіряю, ти гірканський псюко. А я й не прошу про це, відповів Керімша. Нам обом потрібна Деві. Ти знаєш мою мету. Ездигерд жадає приєднати її королівство до своєї імперії, а я помістити її в свій сираль. Я знаю тебе ще відтоді, коли ти був вождем степових розбійників і знаю, що тебе цікавить. Пограбування на великій дорозі. Ти хочеш спустошити Вендію і зажадати від них величезний викуп за Жасміну. Можливо, ми на певний час без ніяких ілюзій щодо один до одного об'єднаємося і спробуємо вирвати Деві з рук чаклунів? Якщо нам пощастить, і ми залишимося живими, то вирішимо у двобої, кому вона дістанеться. Кимрійс якийсь час дивився на нього, звузивши очі, потім кивнув головою і відпустив його руку. Згоден. А як же твої люди? Керемшах обернувся до мовчазних іракзаєв і коротко мовив. Цей чоловік і я маємо намір податися на іншим і битися з чорнокнижниками. Їдете з нами чи залишаєтеся і даєте змогу авгулам, які переслідують свого вождя, здерти з вас шкури? Вони подивилися на Керемшаха з похмурою покірністю. Про те, що загинуть, вони знали ще тієї миті, коли свистячі стріли Дагозаїв примусили їх утікати з перевалу шалізах. Досить часто спалахували криваві розбрати між людьми з долини Забар і жителями гір. Їхній загін був зовсім невеликий, аби вони без допомоги спритного туранця могли мріяти прорватися до прикордонних сіл. Іракзай вже вважали себе мертвими, тому дали йому відповідь, яку могли дати лише пропащі люди – ми підемо з тобою, аби померти на Імші. Отже, уперед, вім'як Рома, – мовив куна, неспокійно озираючись навколо і придивляючись до темносинніх тіней густіючих сутінків. Ці авгульські вовки були на відстані двох годин їзди за мною. Проте ми зараз згаяли чимало часу. Керімшах рушив коня, заховав меча в піхви і обережно розвернувся. Замить усі подалися вгору так швидко, як тільки було можливо. Нарешті вони виїхали на хребет за милю від того місця, де Хемса затримав Конана і Жасміну. Стижина, якою вони приїхали, навіть для горян була досить небезпечною, і тому Конан з Жасміною обрали тоді іншу дорогу. шах поїхав нею, бо думав, що і Кимарії зробить те саме. Навіть Конан зітхнув з полегшенням, коли коні минули останній поворот. Вони рухалися, немов череда що міряють зачароване королівство тінеї. Тільки тихий скрип шкіряної зброї і брязкання сталі давали знати про їхню присутність. А через якийсь час похмурі гірські схили знову спустіли, голі й мовчазні у світлі зірок. Розділ восьмий. Страшенно налякана Жазміна. Жазміна лише скрикнула, відчувши, що яскраво червоний виру тягує її з вражаючою силою, відриваючи від кімерійця. Тієї миті в неї перехопило подих. Страшна повітряна хвиля засліпила її, відібрала мову та слух. Дівчина ледь втямила, що опинилася десь високо і летить з неймовірною швидкістю. У неї було відчуття, ніби вона з'їхала з глузду, а потім у неї обертом пішла голова, і вона знепритомніла. Коли Дев'ю пам'яталася, що був живий спомин про перенесене, вона голосно скрикнула і швидко підвела руки немов захищаючись від падіння. Її пальці стиснули м'яку тканину, і дівчина, відчувши глибоке полегшення, озирнулася навколо. Вона лежала на подіумі, застеленому чорним оксамитом, у величезній похмурій кімнаті зі стінами, обвішаними темними гобеленами, на яких з вражаючою достовірністю були зображені дракони, що звивалися. Високе склепіння кімнати потонуло в густі на півтемряві, а затінені кутки створювали зловісне відчуття і викликали жах. На перший погляд здавалося, що тут немає вікон і дверей, або ж вони приховані за цими жахливими гобеленами. Жазміна не могла зрозуміти, звідки проникало слабке світло, що створювало можливість побачити всі деталі. Величезна кімната була осередком таємниць тіней і похмурих закутків, із яких, здавалося, виповзав на ясний задушливий страх. Нарешті жа зміна побачила щось таке, що належить до живого світу. За кілька футів від неї на другому, трохи меншого розміру підвищені, сидів зі схрещеними ногами чоловік, задумливо поглядаючи на неї. Його гуртала довга тога з чорного оксамиту, шитого золотом. Руки його були приховані рукавами одягу, на голові оксамитова шапка – його обличчя було спокійним, покірливим і досить привабливим, очі блискучими і разом з тим ніби трохи затьмареними. Він із закам'янілим виразом обличчя придивлявся до Жазміни і зовсім не відреагував на те, що вона опам'яталася. Жазміна відчула, що у неї від страху по тілу пробігли мурашки, спирилася на лікті і подивилася на незнайомця. «Хто ти?» – запитала вона. Його голос звучав невпевнено і безпорадно, «Я володар Імша», – відповів чоловік глибоким, звучним голосом, що нагадував спокійні удари храмових дзвонів. «А навіщо я тут?» – запитала вона. «Хіба ти не шукала мене?» «Якщо ти один із чорних чаклунів, то хай буде так», – зухвало відповіла вона, переконана, що він і так читає її думки. Чоловік тихо засміявся, а вже зміни знову по тілу пробігли дрижаки. «Ти хотіла спрямувати дітей гір проти чаклунів імша, розсміявся він. «Я бачу це в твоїх думках, князівно. Твій слабкий людський розум переповнюють смішні мрії про помсту». «Ви убили мого брата!» – у голосі Деві зростаючий гнів боровся зі страхом. Вона стиснула кулаки і скам'яніла від злості. «Навіщо ви це зробили? Він вам не робив нічого поганого!» Жерці говорять, що чаклуни імша понад людськими справами, навіщо ви убили короля Вендії?» Як може простий смертний зрозуміти мотиви чаклунів? Холодно відповів володар. Мої аколіти в храмах Турану, здобувши владу над жерцями Таріма, наполягали, аби я діяв на користь короля Здегерда. З певних причин я погодився на це. Як я маю пояснювати причини, що спонукали мене погодитися, щоб ти зрозуміла їх своїм слабким розумом? Все одно не зрозумієш. Я розумію одне. Мій брат мертвий! Вигукнула жазміна з болем і ненавистю. Вона звелася на коліна і пронизувала його поглядом, широко розкритих очей, як пантера, що наготувалася до стрибка. Так побажав і здегерт. Холодно погодився її співбесідник. Моя тимчасова примха підтримала його домагання. «Ездігерд? Ездігерд, твій васал?» Жазміна намагалася приховати почуття, що охопили її. Вона щойно наштовхнулася коліном на щось тверде і симетричне, приховане фалдами оксамиту. Непомітно змінила позу і ковзнула рукою під укривало. «Хіба пес, що жере недоїдки під стіною храму, Може бути, васалом Бога. відповів владика. Здавалося, він не бачить непомітних рухів дівчини. Під фалдами укривала, і її рука тим часом відшукала що, що здавалося їй рукояткою стилета. Жазміна нахилила голову, аби приховати лихий блиск в очах. Та досить із мене ездиґерда, сказав володар. Я знайшов собі кращу розвагу. Ха! Жазміна стрибнула, як кішка, з диким криком, намагаючись завдати вбивчу удару, раптом вона спіткнулася і впала на підлогу, притиснулася до неї, дивлячись на чоловіка, який мало не став її жертвою. Тож сидів на подіумі, навіть не ворушився, з його лиця не сходила загадкова посмішка. Жазміна підняла тремтячу руку і поглянула на неї широко розкритими очима. В руці був не стилет, а квітка з золотого лотоса з пом'ятими пелюстками і зламаним стеблом. Вона відкинула лотос, немов це була отруйна змія, і на колінах відповзла від чеклуна. Повернулася на свій подіум, небезпідставно вважаючи, що це більше підходить королеві, аніж повзання на підлозі біля ніг чорнокнижника. Поглянула на нього з острахом, чекаючи його реакції. Але володар не ворухнувся. «Вся матерія однакова для того, хто має ключі від брам космосу», – загадково прорік він. Для досвідчених в мистецтві немає речей незмінних. За його волею в неземних садах зацвітає сталь, бо квітка виблискує вістрям меча в місячному сяві. «Ти диявол!» – схлипнула вона. «Ні!» – засміявся він. «Я народився на цій планеті дуже давно. Колись я був звичайною людиною і продовж довгого служіння мистецтву не втратив усіх ознак людського». А людина заглиблена в чорне мистецтво сильніша від диявола. Я людина, проте володарю над демонами. Ти бачила добродії з чорного кола, і якби я сказав тобі, з яких віддалених королів їх закликав, і від якої долі охороняє їх мій зачарований кристал і золоті змії, ти жаху з'їхала з глузду. І лише я один, їхній володар. Мій дурний Хемса мріяв про велич. Відолашний дурень, котрий розбиває ворота і переноситься разом зі своєю коханкою повітрям з вершини на вершину. Проте, коли б я його не вбив, то у якогось дня він зміг би стати таким самим могутнім, як і я. Він знову розсміявся. А ти, дурне створіння, умишляла зле, бажаючи відрядити свого волохатого вождя Горян на підкорення інше. Це добрий жарт. Коли б мені це раніше спало на думку, я сам спробував би, щоб ти потрапила йому до рук. І я читаю в твоїх думках, що навіть тоді, коли він схопив тебе, ти не відмовилася від думки зробити його своїм знаряддям, маючи намір використовувати всякі свої жіночі штучки. Та коли не брати до уваги твою дурість, все ж таки ти жінка, на яку приємно подивитися. Я маю намір затримати тебе як свою невільницю. Почувши ці слова, спадкоємиця тисяч гордих імператорів, встидаючись, крикнула зі злістю Не посмієш? Його знущальний сміх стьобнув її, як батіг. Король не посміє розтоптати черв'яка на своїй дорозі. Дурнувато. Ти не розумієш, що твоя королівська гордість значить для мене не більше, ніж билинка на вітрі? Я, хто цілує царицю пекла, «Ти бачила, як я розправляюся з тими, хто мені чинить опір?» Знічена, зіщулена від страху, дівчина стояла навколішки на оксамитовому покривалі. Світло почало згасати, у кімнаті стемніло. Обличчя володаря стало страхітливим. У його голосі з'явилися владні нотки. «Ніколи тобі не скорюся!» – сказала вона тремтячим від страху, але рішучим голосом. «Скоришся!» відповів Чакуни з жорстокою самовпевненістю. «Страх і біль привчать тебе до покірності. Я стюбатиму тебе жахами до межі твоєї витривалості, поки ти не станеш у моїх руках немов віск, м'якою і податливою на кожне побажання. Ти пізнаєш страждання, яких не довелося перенести жодній смертній, поки кожний мій наказ не стане для тебе волею богів. Спочатку Аби приборкати твою гордість, повернешся в своє забуте далеке минуле, у свої попередні втілення. Але, жілля коза! Від цих слів похмура кімната немов заворушилася перед очима переляканої жазміни. Волосся в неї на голові стало сторч, а язик примерз до піднебіння, звідкись долетів глибокий зловісний удар гонгу. Дракони на гобеленах, вивергнувши блакитне полум'я, зникли. Володар, що сидів на підвищенні, перетворився на безформну тінь. Сіра напівтемрява змінилася густою, м'якою, майже відчутною на дотик пітьмою, що пульсувала димним світлом. Жазміна не могла вже роздивитися володаря. Вона нічого не бачила. Тільки неясно відчувала, що стіни і стеля відділяються від нею, зникають. Потім десь у темряві з'явилося полум'я, яке то займалося, то згасало, наче світляк. Воно збільшилося до розмірів м'яча, посвітлішало, стало сліпучо-білим. Потім зненацька розлетілася дощем іскорок, які проте не розсіювали й мли. У кімнаті все ж таки залишився слабкий відблиск, який давав змогу помітити чорний гнучкий пень посеред кам'яної підлоги. На очах приголомшеної жазміни пень випустив паростки, набув реальних контурів, на паростках з'явилися гілки, широкі листя й величезні, чорні, отруйливі квіти, що схилялися над зіщуленою на подіумі дівчиною. У повітрі стояв ледве чутний запах. Це страшний чорний лотос, миттю виріс із кам'яної плити, гінко, немовби він зростав у таємних джунглях Китаю. Широкі листя гойдалося зі зловісним шелестінням. Квіти схилялися над жазміною як розумні створіння, танцюючи зміїними рухами на блідих стеблах. Ледве помітні на тлі густої, непроникної пітьми квіти здіймалися над нею, як гігантські метелики, якимсь незрозумілим способом даючи відчути свою присутність. Їх одурманюючий запах туманив голову, і жазміна пробувала сповзти з подіуму, але одразу ж перелякана кинулася назад коли підлога нахилилася під неймовірним кутом. Деві з жахом скрикнула і судорожно стиснула руки, та страшна сила розтиснула її пальці. У неї було відчуття, що вона втратила здоровий глузд а весь світ розсипався в щент. У чорній, ривучій, крижаній пустелі вона була лише тремтячим атомом розуму, несеним вітром, який погрожував задути слабке полум'я її життя, як тихання бурі гасить палаючу свічку. Потім вона відчула раптовий імпульс і рух, коли атом, у який вона перетворилася, змішався і злився з міріадами інших атомів, народжуючи життя в прадавньому болоті первісного життя. Перем'ята витворами природи, вона знову обернулася на мислячу одиницю, що поволі рухалася нескінченою спіралю власного існування. Охоплена жахом, побачила і дізналася про свої попередні втілення і знову втілювалася в усі тіла, в які протягом усіх цих століть поміщалося її я. Знов ранила свої ноги на довгій виснажливій дорозі власних втілень, заведена в забуте минуле. Знову тремтячи, щулилася вона в перевісних джунглях перед праначалом часу, переслідувана кровожерними істотами. Одягнена в шкури, брела вона по коліна в воді болотом рисового поля і билася за ціні зерна з птахами, що наздоганяли її. Билася з парочкою мулів, розпушуючи загостреним кілочком суху землю і нескінченно нахилялася над ткацьким верстатом у сільських хатах. Вона бачила палаючі міста, і криком утікала від убивць, бігла голена і скривавлена по гарячому піску, Її тягли на аркані ловці рабів, вона спізнала пекучі дотики грубих рук до її тіла. Вона кричала під ударами батога, стогнала, пробита колом, збожеволівши від жаху, виривалася від ката, що невблагано нахиляв її голову до скривавленої плахи. Вона спізнала муки пологів і гіркоту зрадженого кохання, перенесла всі муки, образи і нещастя, які чоловік заподіював жінці впродовж життя, перенесла презирство і злість, якими жінка може обдарувати жінку. І весь час вона усвідомлювала, ким є, хоч ця свідомість палила, як удари Батога. Перебуваючи всіма цими істотами, якими вона була в минулому, вона разом із тим знала, що вона – Жазміна. Ані на мить вона не втрачала цього знання. Вона була одночасно зігнутою під ударами Батога-рабиною і гордою володаркою Вендії. І страждала вона не тільки як рабиня, а як деві жазміна, чий гордий характер відчував удари батога, як дотики розпеченого заліза. Одне життя зрослося з іншим у вируючому хаосі, а кожне наступне несло свій тягар нещасть, сорому і страждань, і так було, поки вона не почула, немов здалеку, свій пронизливий крик, наче один довгий крик болю, що луною мчить крізь століття. Тоді вона прокинулася на покриті оксамитом постелі в темній кімнаті. У страшенній напівмлі вона знову побачила подіум і сидячу на ній фігуру в чорному одязі. Злегка схилену голову сидячого прикривав Каптур, а його вузькі плечі ледве вимальовувалися в пануючій тут сутіні. Жазміна не розрізняла деталей, та вид Каптура замість оксамитової шапочки викликав у неї неясну тривогу. Вона напружила зір і відчула дивний страх, що перехоплював подих. В неї було таке відчуття, що це не володар так спокійно сидить віддалік. Зненацька пустець заворушилася і підвелася, поглядаючи на неї зверху. Нахилилася і обійняла її довгими руками, прихованими широкими рукавами чорної тоги. Жазміна з мовчазною люттю чинила опір здивована і перелякана худорбою рук, що обіймали її. Голова в каптурі нахилилася до обличчя дівчини. Жазміна пронизливо скрикнула, охоплена жахом і огидою. Її пружне тіло обіймали кисляві руки, а під каптуром вона побачила трупний розклад. Жахливий череп, обтягнутий зітлілою, як стародавній пергамент шкірою. Жазміна скрикнула ще раз, потім, коли клацаючи вишкірені щелепи наблизилися до її вуст, знепритомнювала. Розділ дев'ятий. Замок Чорнокнижників Над білими вершинами Гімелії зійшло сонце. Група вершників, дивлячись угору, зупинилася біля підніжжя довгого схилу. Високо над їхніми головами на схилі гори височила кам'яна вежа. Далі, вище від неї, тяглися стіни ще могутнішої фортеці, розташованої на межі вічних снігів, що вкривають вершини Імша. У цій картині було щось нереальне. Яскраво-червоні схили слалися до фантастичного замку, що звідти мав вигляд дитячої іграшки, а блискуча білизна вершини за ним, здавалося, пронизувала холодну блакить неба. — Залишимо коней тут, — сказав Коннад. — Цей зрадницький підйом краще подолати пішки, тим паче, що коні втомилися. Він зіскочив з чорного жеребця, який стояв, широко розставивши ноги і опустивши голову. Усю ніч вони мчали вперед, підкріплюючись залишками їжі в своїх в'юках і зупиняючись тільки, аби трохи перепочили коні. — У цій вежі живуть аколіти чорних чаклунів, — сказав Коннад. Або, як їх ще називають, ланцюгові пси своїх хазяїв. Вони не сидітимуть, склавши руки, коли побачать нас на схилі. Керімшах поглянув угору на дорогу, по якій вони приїхали. Вона знаходилася досить високо на схилі інша. Туранець марно прагнув побачити в цьому лабіринті який-небудь рух, який свідчив би про близьку погоню. А швидше за все загубили слід свого вождяще вночі. Ну що ж, ходімо. Вони прив'язали втомлених коней до тамарисків і без зайвих слів рушили вгору. Зідусіль вони були видні, як на долоні. Голий схил був покритий маленькими валунами, і за ними аж ніяк не могла сховатися людина, хоча там могли ховатися інші живі істоти. Вони не пройшли п'ятдесяти кроків, коли із одного з каменів вискочила рикаюча, запінена з налитими кров'ю очима істота. Кона не йшов перший, але пес не напав на нього. Прослизнувши поряд, він кинувся на Керімшаха. Туранець відскочив у біків, величезний звір напав на Іракзая, який йшов третім. Воїн крикнув і затулився рукою. Бестія повалила його на спину, розриваючи йому руку, і за секунду сама повалилася від удар дюжини шабель. Втім чудовисько не припиняло спроб вчепитися в щелеп у наступній жертві, поки не було буквально розрубане на шматки. Керімшах, перев'язавши пораненому розірване плече, уважно подивився на нього і мовчки відвернувся. Приєднався до конана, і вони мовчки продовжували підйом. Потім Керімшах сказав, «Дивно, що сільський пес забрався аж сюди. Тут нема чого жерти», – погодився з ним кімерійця. Вони обидва обернулися, і подивилися на пораненого воїна, що простував за ними в натовпі і Його темне обличчя блищало від поту, а спотворені гримасою болю губи відкривали вищерені зуби. Конаний керімшах знову подивилися на кам'яну вежу, що височіла перед ними. На вершинах спочивала сонна тиша. Ні на вежі, ні на стінах довкола споруди, схожої на піраміду, вони не помітили ані найменшого руху. Чоловіки прямували туди в напруженому мовчанні, як люди, що йдуть краєм вулкана. Кримшах зняв із плеча величезний лук, який бив на 50 кроків. ракзаї потягнулися до своїх луків, вони були легші і вражали з меншої відстані. Проте їм ще не вдалося підійти до вежі на відстань польоту стріли, коли щось несподівано впало на них із безхмарного неба. Пролетіло так близько від кимирійця, що він відчув дотик махаючих крил на обличчі, та не він, а наступний за ним Іракзай захитався і впав, спливаючи кров'ю з розірваної артерії. Сокіл із крилами кольору полірованого металу, зі скривавленим, зігнутим як шабля дзьобом, знову злетів у небо і зненацька завмер, коли задзвеніла тятива лука Керімшаха. Птах упав як камінь. Проте ніхто з чоловіків не міг би показати того місця, куди він упав. Конан нахилився над нещасним, але той уже помер. Ніхто нічого не встиг сказати, не було сенсу обговорювати ні цей випадок, ані те, чого ще ніколи досі не траплялося, щоб сокіл напав на людину. В душах диких і ракзаїв шаленство змагалося з фаталістичною апатією. Волохатими руками вони стискали свої луки і кидали мстиві погляди у бік вежі, нерухомість якої, здавалося, знущалася над ними. Наступний напад не примусив себе чекати. Всі побачили, як через край вежі переповзла біла димна хмаринка і попливла схилом униз. За нею з'явилися інші хмаринки. Вони здавалися безневинними, як пухнасті бульки каламутної піни, так, Конан відсунувся вбік, уникаючи зіткнення з першою хмаркою. Один зі ракзаєв, що йшов слідом, розмахнувся і рубанув хмаринку мечем. Пролунав оглушливий гуркіт, пасмо диму зникло в сліпучому спалаху, а від надто цікавого воїна залишилася тільки купка обвуглених почернілих кісток. Сморщена долоня все ще стискала рукоятку зі слонової кістки, але вістря меча розплавилося і випарувалася у страшенному вогні. Та все ж воїни, котрі стояли поряд із жертвою, абсолютно не постраждали, вони були тільки приголомшені і ненадовго засліплені раптовим спалахом. — Вибухає від дотику металу, — мовив Конан. — Дивіться, вони наближаються. Схил над ними був поспіль, покритий кульками, що спускалися. Керімшах натягнув тятиву і послав у усамісіньку їхню гущу стрілу. Пробита стрілою хмара вибухнула, мов мильна булька, бризкаючи вогнем. Решта воїнів наслідувала приклад Туранця, і за мить на схилі вирувала буря, разили громи й блискавки, розсипаючи дощі іскр. Коли білі клуби зникли, в сагайдаках у воїнів залишилась обмаль стріл. Вони люто підіймалися вгору обвугленою почернілою землею, огинаючи ті місця, де гола скеля перетворилася на лаву від вогню цих клятих вибухів. Нарешті вони виявилися на відстані польоту стріли від вежі і розтягнули ряди, знервовано озираючись навколо. Яку ще несподівану пастку влаштують їм захисники вежі? На стіні з'явилася самотня постать із десятифутовим блискучим рогом. Хрипкий рев, що покатився схилом, був схожий на звуки труби в судний день. Відразу з підземних глибин йому звалися глухий гуркіт і шум, Земля під ногами воїнів затрусилася, і ракзай на схилі, що ворушився, мов живий, захиталися, як п'яні, з криками жаху. Протиконаний з шаленим блиском в очах і з кинджалом у руках кинувся, як вихор, схилом просто до дверей у стіні. Зверху лунали глузливий рев і підвивання величезного рогу. Керемшах підняв стрілу до вуха і відпустив тятиву. Тільки Туранець міг зробити такий постріл. Звук рогу з ненацька замовки в повітрі пролунав високий пронизливий крик. Постать у зеленому одязі захиталася, хапаючись за довге древко, що стирчало в грудях, потім перевалилася через парапет і полетіло вниз. Величезний ріг покотився і завис на краю стіни. Друга постать у зеленій тозі підскочила, щоб ухопити ріг. Знову задзвеніла тятива і знову луною її звався крик агонії. Другий коліт, падаючи ліктем, зачепив рога, і той розлетівся на друске біля підніжжя вежі. з такою швидкістю подолав відстань до дверей, що не замокла ще й луна від шуму падіння, а він уже бив вістрям свого ножа в двері, інстинктивно відскочив, коли зверху вилили на нього розплавлене олово. Наступної миті він уже був біля воріт, атакуючи їх з подвійною люттю. Той факт, що їхні вороги вдалися до таких звичайних методів оборони, додав йому сили. Чаклунська сила акулітів усе ж таки не була безмежною, можливо, вони вже вичерпали всі запаси своїх чарівних штучок. З катом вибіг керімшах, а за ним услід похитуючись воїни. На бігу вони випускали стріли, які зі свистом перелітали за стіну чи билися об її зубці. Товсте тикове дерево. Поступилося під ударами кіміриця, і він обережно зазирнув усередину, приготувавшись до найгіршого. Побачив овальну кімнату, круті сходи вгору. У протилежній стіні приміщення побачив широко розчинені двері, за ними схил і спини півдюжини втікачів, одягнених у зелені людей. Конан завив і стрибнув усередину, Проте інстинкт підказав йому зупинитися і кинутися назад на секунду раніше, ніж величезна кам'яна брила з гуркотом звалилася на те місце, де він щойно торкнувся ногою підлоги. Кімерець побіг уздовж стіни криком, закликаючи інших слідувати за ним. Аколіти покинули першу лінію оборони. Коли Конан оббіг вежу, то побачив їхні зелені силуети в рік. Дихаючи жаданням помст, він помчав за ними, а кермшахи з Зірахзаями наступали йому на п'яти. Хвилинний тріумф змусив їх забути про свій природжений фаталізм, а побачивши втікаючих ворогів, вони завуїли, як зграя вовків. Вежа стояла на нижньому краю вузького плато, майже непомітно нахиленого. Через кілька сот ярдів плато раптом кінчалося глибокою щеленою, абсолютно непомітною знизу. В цю ущелену іскочили коліти навіть... Не уповільнивши бігу, переслідувачі побачили лише їхній зелений миготливий одяг, зникаючий за краєм прірви. За якусь мить переслідувачі також стояли на краю рову, що відділяв їх від замку чорних чаклунів. Скільки сягало око. В обидві боки лежала прірва завширшки тисячу і завглибшки п'ятсот футів з прямовистими стінами, що ймовірно йшли вздовж сієї вершини Імша. Вона була повінця, наповнена дивним, і скристим, і блискучим туманом. Кунан поглянув униз і вилаявся. Помітив одягнених у зелене аколітів, що поспішно простували виблизьку, чим немов срібло дном долини. Їхні силуети були змазані і невиразні, немов занурені в глибоку воду. Вони йшли ланцюжком, прямуючи до протилежної стіни урвища. Керімшах напнув лука і випустив свистячу стрілу. Проте вона, потрапивши в імлу у щели, здавалося, раптово втратила швидкість і, відхилившись від свого курсу, упала далеко від цілі. Якщо вони змогли туди спуститися, то і ми зможемо, — сказав Конан керімшаху, який стояв поряд і здивовано спостерігав за польотом своєї стріли. — Я бачу, вони пройшли цим шляхом. Противившись, він помітив внизу щось таке, що нагадувало золоту нитку, яка розтягувалася по всій ширині каньйону. А коліти йшли вздовж цієї нитки, і раптом кім пригадав оті, що здавалося йому раніше незрозумілими, слова хемси. «Тримайся, золотої жили!» Нахилившись, він знайшов на краю міжгір'я тонку смугу, виблизькоючого золота. Це жила золотого родовища, що лежить прямо на поверхні, збігала вниз і йшла через срібне дно ущелини. Він побачив іще дещо, чого досі не помітив через особливе заломлення світла. Злота жила йшла вздовж платформи, яка спускалася до самого низу і мала заглибини для рук та ніг. «А, ось як вони злізли вниз», – сказав Керімшак. «Отже вони не можуть літати в повітрі. Ходімо». У цю мить укушений псом чоловік страшенно скрикнув і, вищиривши зуби, кинувся на Керімшаха. З його рота стікала піна – Туранець спритно немов кіт схочив у бік, а той, що сказився, звалився головою внизу прірву. Решта солдатів підбігли до краю безодні і зі здивуванням зазирнули вниз. Чоловік не шугонув униз каменем, а поволі плив крізь рожеву млу, як людина, що занурюється у воду. Кінцівки його судомно сіпалися, а яскраво-червоне, спотворене конвульсіями лице, виражало швидше біль, аніж сказ. Трешті він упав на блискуче дно прірви і залишився нерухомий. У цій ущелені нас підстерігає смерть, пробур мотівки відсахнувшись від цієї рожевої мгли, яка майже сягала його ніг. А що тепер, конане? Ходімо далі, невесело відповів кимирієць. Ці околіти звичайні люди. Якщо імла не вбила їх, значить вона не вб'є і нас. Він підтягнув пояс і... При цьому мимохідь доторкнувся пояса, подарованого Хемсою. Звів брови і сумно посміхнувся. Він зовсім забув про цей пояс, та все ж саме він тричі врятував його, підставляючи інші жертви. А коліти досягли протилежної стіни і повзли по ній як великі зелені мухи. Конан зійшов на платформу і став обережно спускатися. Рожева хмара огорнула його ноги і підіймалася все вище в міру того, як він опускався платформою. Хмара діставала до його колін, до стегна, потім до пояса і плечей, він відчував її навколо себе, як густий туман у вологу ніч. Коли вона вже діставала шиї, він повагався, а потім і з головою поринув у млу. Її ж миті почав задихатися, невблагана сила не давала йому зітхнути, здавивши ребра в смертельних обіймах. Конан відчий підстрибнув, борючись за життя. Виставив голову над поверхнею, почав ротом хапати повітря. Кирімшах нахилився над ним, щось кажучи. Проте Конан не чув його, не звертав на нього уваги. Він, подумки, перебирав у пам'яті вказівки Хемси. Спробував намацати золоту жилу і зрозумів, що спускаючись, зійшов із неї. Намацав у платформі кілька заглиблень для рук і ніг. Ставши точно на жилу, почав спускатися знову. Рожева мгла і знову обгорнула його, голова його теж поринула в імлу, проте, стоячи на золотій жилі, він як і раніше міг дихати. Побачив у горі обличчя товаришів, що дивилися на нього, злегка розмиті в блискучій імлі. Жестом наказав їм слідувати за ним і швидко почав спускатися, не чекаючи, поки вони підуть за ним. Керімшах мовчки уклав меча в піхви і пішов слідом за кімерійцем. А іракзаї поспішили за кремшахом, швидше побоюючись втратити ватажка і провідника в одній особі, ніж якоїсь каверзи, яка могла на них очікувати в цій ущелині. Вони трималися золотої жили, як показав їм кимирієць. Спустилися на дно прірви і пішли сріблястою рівниною, ступаючи на золоту смугу, як люди, що йдуть по канату над прірвою. Ішли, немов невидимим тунелем, наповненим повітрям. З усіх боків їх оточувала смерть. Стежина, якою зникли аколіти, вела до платформи з другого боку ущелени і зникала за її краєм. На них там очікували одягнені в зелені тоги озброєні ножами аколіти, Можливо, утікаючи вони дісталися до якоїсь межі, яку не могли переступити. Може, стигійський пояс, що оперізував живіт конана, був причиною того, що їхнє закляття виявилося безсилим а, може, знаючи, що за поразку вони будуть покарані на смерть, вирішили використати останній шанс і з ножами в руках вискочили з-за скелі. Серед потрісканого каміння почалася кривава битва, зброєю якій було не мистецтво чорнокнижників, а звичайні ножі. Дзвеніла сталь, зі свистом опускалися леза, розтинаючи тіла, м'язисті руки завдавали могутніх ударів, лилася кров, бійці топталися по тілах тих, хто впав. Поправді кажучи, лише один із яракзаїв сплив кров'ю й помер, але аколіти вилягли всі до одного. Порізані, порубані на шматки, скинуті в пріру, вони поволі опускалися на сріблясте дно, що виблискувало внизу. Переможці, старший кров з обличчя, озирнулися. Окрім кона та Керімшаха, ще четверо яракзаїв вийшли з битви неушкодженими. Вони стояли між потрісканих скель, що утворили зубчастий край щелени. Покручена невисоким схилом стежинка вела до широких сходів, зроблених із зеленого шестифутового каменя, що нагадував нефрит. Сходи вели на широку галерею з такого ж полірованого матеріалу, а за нею, поверх за поверхом, здіймався замок чорних чаклунів. Здавалося, що його вирубали з однієї прямовистої скелі у щелини. Архітектура замку була чудовою, хоча й немала оздоблень. Нечисленні вікна були прикриті віконницями, ніде не було жодних ознак життя, жодної дружньої чи ворожої істоти. Вони пішли стежкою без слів, обережно, немов люди, що наближаються до змійного кубла. І ракзаї посувалися немов у трансі, неначе наче йшли, вірну смерть. Навіть Керімшах мовчав. Тільки кона, здавалося, не усвідомлював, яким неможливим порушенням традицій були їхні дії, який величезний пролом вони пробили в загальноприйнятих поглядах. Він був не зі сходу, його спородила раса, що билася з демонами і чорнокнижниками так само запекло і успішно, як і з іншими ворогами людей. Він зійшов блискучими сходами, і по широкі зелені галереї підійшов до обитих золотом тикових дверей, що... Віднілися з другого її боку. Уважно глянув верхні поверхи величезної піраміди замку, що здіймався перед ним, простягнув руку до мідної ручки на дверях і з кривою усмішкою затримав її на півдорозі. Ручка була у формі змії з вигнутою шиєю і з піднятою головою. Конан запідозрив, що металевий гад може раптом ожити від дотику його руки. Одним ударом він відрубав ручку, яка впала на камінь, і мідний дзвін зовсім не розсіяв його підозри. Вістрям кінджала він відкинув її і знову повернувся до дверей. Навколо панувала цілковита тиша. Рожева мла огортала далекі гори. Сонце блищало на їхніх вершинах, укритих снігом. Високо в грі висів яструб, як чорна цятка в небесній синяві. Крім нього, єдиними живими істотами були люди під дверима, обитими золотими листами. Маленькі постаті на галереї з зеленого нефриту на схилі величезної гори. Імш. Їх, розвиваючи обривки одягу, шмагнув холодний вітер, що прилетів із льодовиків. Кинджал Кона, ударивши в масивні двері, викликав гуркітливу луну. Кімрій бив раз за разом, пробиваючи металеві листи і тикове дерево. За якусь мить він Обережно заглянув крізь пробитий отвір усередину, побачивши простору кімнату з голими стінами зі шліфованого каменю і мозаїчною кам'яною підлогою. Єдиними меблями тут були столики із шліфованого ебенового дерева і кам'яний подіум. Ніде не було жодного сліду живої душі. У протилежному кутку кімнати він побачив ще одні двері. «Залиш стражника біля дверей», – сказав він. «Ходімо всередину». Керімшах наказав одному з воїнів стояти на варті, той з луком поготові повернувся на середину галереї. Конан зайшов до замку, за ним туранець і троє іракзаїв. Вартовий біля дверей сплюнув, пробурмотів щось собі під носа і здригнувся, почувши тихий глумливий сміх. Піднявши голову, він побачив на другому поверсі одягнену в чорну постать яка презирливо поглядала на нього, глумливо кивала головою. Іракзай швидко напнув тятиву і пустив стрілу, яка, промайнувши вгорі, упилася в обтянуті тугою груди. Чаклун, продовжуючи сміятися, вирвав стрілу з тіла і недбало шпурнув її стрільцеві. Воїн відскочив, інстинктивно виставивши руку. Його пальці стулилися на держаку, що перекручувався в повітрі. Іракзай пронизливо скрикнув, Дерев'яна стріла в його руці звивалася, вона стала гнучкою, немов розтанула від дотику його пальців. Він спробував відкинути це від себе та запізнився. Холодні кільця обвелися, коли його зап'ястя, а мерзенна клиноподібна голівка поповзла до м'язистого плеча. Він ще раз скрикнув, обличчя його набрякли, почервоніло, а очі, здавалося, ось-ось вискочить із орбіт. У страшних конвульсіях він сповз на землю і завмачив. Воїни, котрі вже були, зайшли до замку, кинулися назад. Конан швидко підійшов до висаджених дверей і став, як укопаний, нічого не розуміючи. Товаришам, що дивилися на це, здавалося, що Кімерій зб'ється з повітрям. Не бачучи перед собою ніякої перешкоди, він усе ж таки відчув під пальцями слизьку гладеньку поверхню і зрозумів, що вихід закритий кристалічною плитою. Він бачив крізь неї стражника, що нерухомо лежав на галереї, з опереною стрілою в плечі. Конан підняв кинджал і вдарив, а остовпілі стовпілі товариші, які дивилися на нього, побачили, як вістря відскакує від невидимої перешкоди з гучним дзвоном, немов криця натикалася на тверду речовину. Конан припинив подальші спроби пробитися. Він знав, що навіть легендарний меч Аміра Курума не зміг би розтрощити цю невидиму перешкоду. Кількома словами він пояснив це керімові шаху. Туранець знизав плечима. Ну що ж, повернення відрізане, нам слід шукати інший шлях. Отже, йдемо вперед, чи не так? Кивнувши головою, Конан обернувся і попрямував до дверей в іншому боці кімнати, відчуваючи, що йде назустріч неминучій смерті. Підняв кинджал, щоб ударити в двері, але вони тихо відчинилися, не наче мали на те свою волю. Конан переступив поріг і опинився у величезній залі. Уздовж її стін стояли блискучі колони, а за сто футів від дверей починалися широкі нефритові сходи. Човущали до гори, немов піраміда. Він не знав, що там далі, проте, щоб зійти на сходи, йому треба було пройти повз дивний вівтар із чорного як вугілля каменя. Чотири величезні золоті змії звивалися навколо його чотирьох боків, виставивши клиноподібні голови, звернені на чотири сторони світу – як варта легендарних скарбів. Проте на вівтарі, який вони охороняли, була лише кришталева куля, наповнена чимось на кшталт диму, в якому плавали чотири золоті плоди граната. Це видовище збудило щось у пам'яті Конана, та він облишив вдумуватися, що саме, бо на нижніх сходинках побачив чотирьох одягнених у чорне людей. Він не помітив, як прийшли чаклуни, вони просто виникли тут, згідливо киваючи пташиними головами, високі, худі, а їхні руки й ноги були приховані під фалдами численного вбрання. Один із них підняв руку, рука втоги сповз, відкриваючи її. Це була зовсім не рука. Всупереч своєї волі, Конан затримався на півкроці. Він зустрів силу, не схожу на силу Хемси, і не в змозі був зробити й кроку вперед, хоча відчував, що. Може відступити назад, коли схоче. Його друзі теж зупинилися і мали вигляд ще безпорадніший, аніж він, бо були не в змозі зробити жодного руху. Чарівник із піднятою рукою кивнув одному з ракзаїв і той, як у трансі, рушив до нього, втупившись кудись далечінь, тримаючи меча в безсило опущеній руці. Коли воїн проходив повз кона, на той витягнув руку і загородив йому дорогу. Тім був набагато сильніший за Іракзая і у звичайних умовах з легкістю змахнув би його, як муху. Проте воїн відштовхнув його руку, як билинку, потім нерівною механічною ходою підійшов до сходів. Дійшов до них, став на коліна, віддав свого меча і схилив голову. Чаклон узяв у нього зброю, майнуло вістря, і голова Іракзая впала з плечей. І з глухим стукотом покотилася чорною мармуровою підлогою. З розітнутих артерій хлюпнула кров, потім тіло осіло і, широко розкинувши руки, простягнувся на підлозі. Нелюдська долоня знову піднялася і покликала іншого Іракзая, який, хитаючись, рушив назустріч смерті. Страшна сцена повторилася, і друге тіло без голови лягло поряд із першим. Коли третій воїн пройшов повзконана, нас до своєї погибелі, Кімрійцю, якого набрякли жили на скронях від зусиль і марних спроб подолати стримуючий його невидимий бар'єр, зненацька відчув, що навколо прокидаються невідомі, сприятливі для нього сили. Це відчуття прийшло без попередження, несподівано, проте з такою силою, що він ані на мить не сумнівався в тому, що саме підсказав йому інстинкт. Ліва рука кімрійця мимоволі торкнулася стигійського подарунка Хемси, Конан стиснув чаклунське плетиво і вмить відчув прилив нових сил у здерев'янілих кінцівках. Воля до життя розбурхалася в ньому силою близько розпеченої до білого жару сталі, а другою хвилою прийшов пронизуючий гнів. Третій ракзай вже перетворився на млявий труп, і гидний палець кивнув знов, коли Конан відчув, що невидимий бар'єр луснув. З його горла вирвався дикий крик і злість, що переповнювала його, знайшла вихід у блискавичній атаці. Як буря, він кинувся на чаклунів, стискаючи лівою рукою чарівний пояс, кинувся із відчайдушною силою, з якою потопаючи тримається за дерево, що пливе. Довге вістря в його правиці блищало, як сонячний промінь. Чаклуни, що стояли на сходах, не ворухнулися. Навіть коли вони й були здивовані, то не показали цього. Дивилися холодно й байдуже кона не гаяв часу на непотрібні роздуми, що він зробить із ними, коли опиняться на відстані досяжності його кинджала. Його охопила жага вбивства, він хотів тільки одного встромити вістря в тіла ворогів, топити клинок у їхній крові. Він був уже за кілька сходів від сходинок, на яких глумливо всміхаючись стояли чаклуни. Набрав повітря в груди, і лють зростала в ньому з кожним подихом. Він саме був поряд із вівтарем, повитим золотими зміями, коли немов блискавиця його осяяв спомин про передсмертні слова Хемси. Він почув їх знову, немов хтось прошепотів йому на вухо. «Розбий кришталеву кулю!» Він відреагував, не роздумуючись, між імпульсом і дією не минулої сотої частки секунди, і найсильніші з чорнокнижників не змогли б устигнути прочитати його думки і перешкодити тому, що сталося». Правно, як кіт. Він у стрибку змінив напрям атаки і стріском опустив кінджала на кришталеву кулю. Негайно ж відчув майже помітне дихання жаху, що напливало від сходів, від вівтаря чи від самого кристала. Слух розрізало пронизливе шипіння позолочених змій, які раптом ожили і, піднімаючись страшні голови, намагалися кусатися. Проти розлючений Конан був для них недосяжний. Блискучий клинок перерізав жахливі тіла одне за одним і знову ударив по кришталевій кулі. З громовим гуркотом кристал вибухнув, бризкаючи дощем вогнених осколків на чорний мармур підлоги, а золоті плоди граната, немов звільнені від пут, вистрілили під високі склепіння і зникли. Божевільний, звіриний, жахливий рев луною прокотився величезною залою. Із піною на посинілих губах чотири чорні постаті на сходах звивалися, корчилися в конвульсіях. Крещен до нелюдського завивання зненацька урвалося. Чаклуни перестали рухатися. Кунан знав, що вони мертві. Він побачив на вівтарі кришталеві друзки. Чотири безголові золоті змії, як і раніше, обвивали вівтар, та в їхніх металевих тілах не залишилося і сліду життя. Керімшах, якого під час битви відкинула невідома сила, поволі підводився з колін, похитав головою, аби позбутися дзвону у вухах. — Ти чу цей звук, коли розбив кулю? — запитав він. — Немов разом із нею в замку розбилися тисячі кришталевих дзеркал. Схоже, в цих золотистих плодах граната були вкладені душі чорнокнижників. еге ж? Конан обернувся, бачачи, що Керімшах хапається за меч і показує кудись рукою. На сходах з'явилася нова постать. Незнайомець теж був одягнений у чорну тогу, але з розшитого оксамиту, а на голові в нього була гостроверха шапка. На його вродливому обличчі панував незворушний спокій.